Aditzera manduguna baitza publiko emanduguna da, aixo zen neguandela dela 6 ba, bete jarritako salaketa batzuei eh confederación e, geográfica alcantara que eta gainarte pues no la pete ba isil isilpean ez, pues pentsatzen geroen e, gauza a, arazo gustillo konpontzen ponten o pasijoala, eh ustion ba, zijoala, e, genuen, ba, beste, ba ino, ikusi dugu Nahiz eta, e, zera, e, badakigu gikuzkoko aldundiak zaiatu dela bideratzen, eta ez egin, gura agentzi jan, uh -huh. e, mm, txingudi zerbitzuak erabat etxita dago, zera laketa, edo zeinan laketari, eta ez dugu ikusten ez da iningo, no e, noa, zangonok, boran date honik, zera, mai batian esertzeko, ez irungo dalak ez ondareko dalak. Eta guk eskatzen ari dena, ari gara nada, e, gai hau, hain zuzen, e, ja, urak eman dago ebazpena, duela bandela lau bat urte, aizkibili buruzkoa, ba, berriz ere berraztertzeko. Zer, datu berrile dolde, datu ofizialak, uh -huh. eta berraztertzeko. Eta gaurko azalpena, rebalzu zegitxuko dut. Bai. Azalpena zen, beritziki hain zuzen, ez aizkibilen ingurua, baina baino zer ikusia duena. Izan zen, huen dela... Bose izan e, agustuan, eh, segudi zerbitzu jokatzen den eh ura enpresa en publiko honek, ba hasitzen ura desbideratzen San Antongo Arrotik, kan, San Antongo Cuencatik ese. Ku kontrate kanaletik bazijoala urpila bat eta ur hori etzi inora. E, zergatik esaten inora ze normalian e, ubide hortatik joaten den ura kanalo hortatik dijoan ura, dijoa hiru e, zentrale zerretzeko da. Baina, justo, zen hori hori ba, zentral hori, geldiri zegon, ze, tuho batzuek aldatzen ari ziren. Eta, gu, ta, nolatan uda hobetiz dijo azteara. Eta, joan ginen konfederazionena, eta virus alaketa jarre geroen, bideok eraman e, digenitxuen, azira batzian, ba, gelitzu ziren piskat, eta, gertatu da, ba, joan dena benduan, e, azkenien, Konfederazio Neografe Cantabreko, ireki dio expediente bat, expediente sancionador, ez da guztiak bukatuko den, baina expediente ja irekia dago ofizialki. Uh -huh. Eta nun salaketa odelata, ba, zingudizapitzua, akusatatu dago, ozera, nola, paite, zale, txalatuta dago, e, ez kanalatik ura behaltzegatik baizikan, eta aukerrako gau gainera, zera, e, domikotik, San Antono Aldera Tijuana erreka bat da endera endara erreka endera bai. erreka hori ba illa lehortzen ustea. Hai zen, emari ekologikoa edo ekologikoa ez usteagatik. <gülüyor> da, eta berese diot ura bazegoen. Eta neurtkoa. Bai. Ura bazegoen baino kanaletik desbidratzen zen arrotik kanpora. Eta ura utzi beharrian San Antongo eh, urtegia betetzen behar den bezala ba etzuen usten. Bai. Zein da Auk izango zen, ba bueno, salaketa bat, zalaketa norapet eh minimo bat, eta bueno, Ulai. le, le, le, le noti txingudi zerbitza izan ditu, bis zalaketa ere, eh? eta beren multak uh -huh. eta gusi. 2005 eta bai, 2007an. Zergatatzen da. Eh, eh, bai, bai, santu. Bai, eh, eh no la du honek, eh, gerora ba Jaizkibelgo eh, pompa ketarekin or hori da kontua. hori da kontua. Hor badago lege bat, bueno, oh, lege bat Zebasken bat urak emandako Zebasken bat 2010ean nun jaizkibel erabat lotuta dago erdea zarene de pies imanoz uh -huh. eh, eh, zantongo eh, kudaketarakin. Ainzuzen, ebazpen honek esaten du, eh, urtegi hau, udaran euneko larogitik jaisten bada badu eh, almena enpresa kudaketalak, ainzuzen txinguri zerbitzuak, lurra zpiko zundaketak ainzuzen jaizkibel dauden lurra zpiko zundaketak martxan jartzeko. Uh -huh. Eta hori, hain zuzen, zen gertatu zen. E, urriaren bukaeran, azkeneko aztian, e, maila hori izan zen, leharogi baino gutxiko. Talde bat atera ginen, talde bat atera ginen, e, e, e, eta idungo alkatia horituko da, ze, atera ginen, berak plenua zuen, egun hartan, eta joan ginen, hain zen azpiko aldera, audaletxeko azpiko aldera, loga, Bai, enkartelada bat zune esaten zen favorez etzola martxan jarri. honek ez du sentidori. Osea, e, urtegia illa beteta dago eta zu baduzu zubaimena jaiskerk go lur azpiko urak bombeatzeko. Bai. hori, ah. bai, bai, hori gertatu zen eta txingudi Zerbitzuak bere bere web orrian potentzasate hasierara e, inicioa eskerarako eta badago eskina batean hola e, indikadorez jartzen du honden urtean etzegola invis izan eta lainoiz izan, eguneko larogeia baino gutxi go. Taken zurra da, guk e, hori e, komprobatuko informazio hori, hain zuzen, taga horre mandugu e, ahitzera e, prentza horreko horretan, hain zuzen, e, bi astetan gutxien ez egontzela. Uh -huh. e, eta klar, behin azieskero pompeatzen, zuk, baduzu baimena, ebazpena hori delata, irrazionala den ebazten hori delata, baduzu baimena, e, e, urtegi hori, eguneko larogeita amarra, Entzatu, laro gita marrat ez zuk posibilo duzu bombeatzen segitzu jaizki beletik. Azken batean, bai, urtegiaren bai, datuak, ura egonda ere, e, urtegiak ematen bituen datuak, e, artifizialki manipulatzen ari direla salatzen buztu, jaizki beletik, ba, ba, ba, ori, ori, ori, pompatu alizateko? Hori bai, da, bai, e, baldin badago, e, nis eta hori naiz sera e, irun ondarreko alkateri ondareko sinegutze usie e, de paso izango isu ez dela inoiz izan bilera ofizial bat 2008tik honara eh gai oniburuz eh uh -huh. e, eta gu nahi dugu da mai baten xeri baino aktak e, eta hori nere dugu gaur bertan eskatu dugu ainsu zen hori baita ere gaur eskatu ba, Jaizkibel mendia babestu dezagun taldeak eskatzen dugu bigera bat ko bakarrik egon entzule bezalak eta haua entzule eta bueno eta eta eta gaitagot sareken osea gure opinioa haitzeko baino benetan etorredilla ura etorredilla eh e, txigudi zerbitzuak etor daite zen diputasiyoko teknikoak eta politikoak osea mundu guztia ahitu dardu historia berbera hemen gauza ba garbi dago osea oh. datuak erabak manipulatuta daude eta luzejoko luke honek eh orain irrazian e, e, momento batian e, era baño, bueno, perdezego ke perrisser egitzeko gai honek, se prensaurreko gai hori manbar ditzu, se gai honek ditzu atal ekonomikoak ere. Uh -huh. O sea, bate claro, batek esan dezake, bueno, bueno, mina Ura Baldimada zergatik pontatu berdugo? zuzen, hori, hori da, eztat da la madre del cordero, es. Uh -huh. O sea, hemen zergatik egiten da holako gastu bat, 8 hamar milioiko euroko gastu bat obra horretan eta gero Ura Baldimada. Pues orain zuzen, ba hemen e Eta guk ez dugu esaten, aldundiak, bilduko aldundiak egin e, e, zuen, uan dela bi urte, bi mila margarren urtean estudio bat, inkargatu enpresa profesional batzi, kodiaketako, ura kodiaketan ibiltzen den profesional batzi, eta e, txingudi zerbitzuak emandako datuekin, eta berriz ere azimaratu, txingudi zerbitzuak emango datuekin, kuriosamente, e, e, txingudi zerbitzuak bere, bere, Anuari, bere urtekarian, bere anuario, bere memorietan agertzen dituen datuak, kilobatio orduak, eh? kilobatio orduak hore uh -huh. iruguruzetan. Eta diputasiak ematen dituen datuak ez datoz bat. Ere, ez datoz bat. Eta, uh -huh. e, badire, agian momento batean, bi milioi kilobatio ordu diferentzia Hori, zentral batean. Orduan, e, e, guk hemen azematen duguna kontu ez da laura o ez ura. Eta, bueno, eta, claro, honek badu, ondorio ekologiko izugarria, jaizkibelerako. Mai. Hemen daude azpillan, eta nintzut hau da, e, nola paite, arazo guztionen motorra da dirua. Dirua, bai. E energia, eta birua. Hori da, energia saltzen da, uh -huh. saltzen da, eta eta eta, bueno. Uh -huh. Eta hori hemen azpitik badago ere, arraskatzen badugu da, hain zuzen, enpresa honen gardentasun eza. Bat ere. Uhum. Eta hemengo erantzuleak, dire, irun eta ondarribiko e, e, zera, goi marian koideatzen duten zinegoziak. Ze guzti jau, badakite. E, eta hemen badago, e, e, norazaten da, asamblea bat, e, zinegozien asamblea, baina benetan eguneroko tazunean, hor badago el Konsejo de Administrazioa, Administrazio, Administrazio Konzilua, hor daude lauboz e, zinegozi eta gerente bat, eta hoye dire hemengo erantzulegozia ze urtero kontatzen dire eh asambleakoak pues bueno pues e, zenbait ebildukoak e, iukuak eztaki zenbaki zen baino quero alguna kotazunen zain susen zehatzak dituztena da e, administrazio konseilioak eta administrazio konseilioak erantzun behar du galdera guzti hoi haubi Uhum. benetan dizut Oza, ematen ari gera, ez dakitzen bat aldiz e, guri, niri eta beste lagun bateri, joan ginene prezalentea asamblea bateri, eta hemen kontazen ari izena, eta datu publikoak eta gure datuak ezagutara zinegen zangen itxuen e, zinegotze guztilei eta e, gaina eskaera ofizial bat egin eta posible genuen hain zuzen e, zinegotze baten e, e, aurkularik izan joan, lehkia argintzen bezala eta ukatu ziguten Hola, aitz, aitzena ez ez ukatu siguten hau ezatia. Orduan uh -huh. ba hemen gardentasuna eta ez dakiz eta esaten dutena, nik bentza, e, tema honekin eta zingui zerbitzuekin ikusten dute erabate eh zikiluta e, daudela zenbait politiko. Eta nik dute Luispaite i dute kontua. Ongi da, ba, gardentasunaren izenean, Angel, ongi irubitzen bazaizu, e, aurrenatzean ateak zabali bituzue, ba, ondaz, luzetaz abalitze egiteko hemen gurean, eta noski, e, e, agintarien gara, ere joko dugu, haien e, ikuspuntua eman dezaten, alana izan ez gero, e, berbada, vale, vale, ba. berbada az duten. Bale, bale, bale, nik animatzen zaitu usteik, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, nio, E Oniatzek eta ni arigerana esaten da gu pres gaude edo sein maitara joateko eta ixertzeko eta telebista, osea, eh eh Mae Borovilla tan dutena uh -huh. alguna eduguna da hemen garranttasuna. Bai. Eta claro, hemen eskatzen zigutena guri be zeitorri teitzegin esez, ni tabernetan ez dut zitegin, ni dutena da akta bat eta ik esaten dut hau eta ni esaten dut hau. Uh -huh. Eta nere nere nere iturria, hau da eta kontrastatu a bai. bai. Eta eta, eta e, e, gaina Benia gustatu du, a zerbitzua, kon servizo ater dela eske. Mundu servizo da, bere bere, bere da ondarriko baina hondilogoa. Ta beste herri bat. Za gente kontratzen da, ba, eta kezer des es. Hor manejatzen diren milioia dira isugarria. Eta hemen inor ez du esku hartu nai o ez ezagik interesatu delako edo agian, ezagik beste aldera ni uzut kaso beste aldera begiratu nahi dutelako, baina ezinda begiratu beste zuk erantzun gizun politiko gore hori da nik ez atendueran zen mai jende. Hukum. Mm -hmm.